بسم الله الرحمن الرحیم کتاب الاذان عنوان دې مباحثه د نماز په سمایلو دې ماخه سره وت نماز د پارا شي کوم شی مو په فوځه هر کله چې تاین د وخت او شون په باندې دو دو دو جناح کتاب آذان دکرم اعراب بار اعراب بار بار کتاب مانی کم اعراب ده نی خولاص و آیو بیبدل افداد آذان تخیقو حادیش مرفوع پده که یه اسولواتی دی خدای بو اگده خوب دو دو دوال میدهوی دی مین کبه دبابونو ترخشتره. تدهک موصول یو سلو دوت صلیخ دی اتتا درش معلق دی مقرر ایک سو پین دی غیری مقرر پچتر دی امائن مسلم سا یو سلو وو شپیتو کی موافق دی انفرادی دی بخاری یا د ان روسا واړستي په دې کې درې موصول دي ده اسما لکتي هر چې خلاصه په اعتبار دا باب د مصید مهمه و ندا ز په اوګدل سطح معنی خلاصه ما من خلاص په لیږي او مفصلہ چې د کتاب رضا فکر دی مساید مهمان افواب اکسو پین ساڈ دیم مساید مهمان بات اولاد اول باب کی خدمات دازان او دیخامت دیم دیم کی فزیلت دازان او حکم دازان سلو کی شکر کی وم کی نهم راق دسود پازان کی پینزم جواب دازان اوام اتم کلام پازان کی لسم په خصوصیت باندې مؤذنین ذکر کول یو له صمد او رحمت له صمد وقدا جان دو له سم دی له صمد فصر دا اذان دی اقامت کی سوال له سم په نصاحواره سم مؤذن اتباع په خلک کې نه مخړول اړول کې باجال فاس فو اذان کی شغم شوشتم حکم د معفات من الصلاه وغا اذان یشتم قیام د صلاه یشتم درشتم جمعت نوطل پر اذان نہ چه رشتم پینشتم فاسر په ما بین د اقامت او کی ته زور رات راشي ویشتام ماتیشتام دا کدی نه به خدای ټوله کتاب لا ځان وای دا اوجوب د صلات او جماعت او د اقاظل دی کومه ځان مسرې نشته دا بل ځان کې دی ککړې نو کم دېس دېس یو دېس نورم دی ذکر دې مه افاده جماعت دې انتظار صلاة پا مجید کی شپاک دیشو احتمام دا جماعت عطا دیش یو کام دیش دی نور مردی آزاد دا ترکی جماعت صلیخ تم یو صلیخ دو صلیخ تعلیم دا صلاة جماعت کندو صلیخ حق بل امامت شپاک صلیخ یو کام پندوز پندوز مصالی دی خدای امام پسی وطالی خطر صالی خیو پانزو سنورم بیدی زجر پاغچا چا مطابیعت دی امام نکی دری پانزو سو امام دعباد دو مفتونا سلور پانزو شکر پانزو سو ایجاز مال اکمال مختصر منخ و مکمل یا کدا خلف المتناشد شخص وته کلاچه پماځ دکه شکر شهید هغه حکم یو کم اوه د ایمان پماځ کې یلا 70 نمبر تسوید صفوف یو اوه دوا او دریا وې حکم دا چې د او د ایمان پواځ میه دغه د صلات یو اتهر به صفه صلات داغي هم په دې باندې پیريږي ککړلې خو د صفه صلات مساجد میں ان شاء الله هغه ځای باندې به ما صفه صلات دا وخت صلات کورو चले دی خلا سمو یه شلر عبادم ما قبل سشو لفظ آزان ردت تحقیق کوئی آزان دو تعلق سایتی ولی با آزان کی وگورن ترسیوی لغوی معنی نفس اعلام ده و ازانه من الله و او شرعی معنی اصلاحی معنی اعلام با الفاظ مخصوصه باوقات مخصوصه و دعوت تعمسه الفاظ مخصوصه سجی که دعوت تعمده ده دعوت تعمده ضرور سو داحت کم ده دیوان اعلاق داوته تام مچې دي یامي الفاجد دی خیریات کړو بابو باد لدان د مصریم دا عادت د خبرې کله لټای بنیاد نه خبره شروع کړي بدء الولہی بدء الخير بدء الاذان بدء الخلق د تشریح غوړو قانون دی د ننو صوتی زني کې نه د کتاب نه مخ کې زني دی دی کې وصحسته خدای ښه نيسته د ری د عنوان د کتاب سره به بالکل صحیح دی بواب بدلان به پیدادات د ثنا او لا یاد کیو کری جان ا دې صلات او دې کری دي اذا نو دي الى <سؤال> صلات نادې تم صلات او نو دي الى <سؤال> صلات يو بعد دې تنیدانه دې خو یو کې سلا الارا دي بلک سلا لام دي انا صلات اعلان پارا مانتحار را دی شکر دیو تا ورسی گی اعلان چرے دی احساس دا پارا را دی چونکہ آغوی دا پارا چرے نو اعلان پاکار دی تک آغوی دی او دا مسلمانان دا نص ولات اختصاص وکال نه کله کړیو لفظرے بمانا د بل حمای دي حروف یارو کی د خدمت خې ستعد تدل علی مانن فی غیره کې دی کړه علی مانن فی غیره همدا که شایته خدمت ماده په کې دی د بل خدمتګار دی دې ثم تو یشعی انا سریت یقال النار والناقوس فذكر اليهود والنصارى فاو میرا بلال یا فاو مرا بلال او دیم حریث بیا وریخینا قدیم المدینہ یتتبعونا فیتحینون فی صلاة بَي فَتَكَلَّمَ يَوْمًا فَأَقَالَ عَمْرُو أَلَا تَبْعَثُونَ يَوْمَ النَّادِي بِالصَّلَاةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بِلا قُمْ فَنَادِ بِالصَّلَاةِ لِهَذَا خُدَّامِ آلِ مِيجي شَاعَ او پدې مشروکه ذکرون نار ون ناخوس ری دام دخ نفر غیره مرتب ده سنت الکفاده زکه ناخود مجوس او ناخوس او دای د یهودو نا دای د اسایانو او د یهودو چې هغه کارنه دی نار ذکر شو ده ده مجو جوز پاکارو ناقوذ ذکر شو ده سخونه سارا پاکارو او یهود تره ذکر شو ده ده قرن والخنان ذکر وقال بعضهم بوقن بلبوقن مثلا و قرن ال یهود و ده ده حدیش را جو مدیدو نمجمعان سو شدو دریش نار او ناقوش او قرنش او مجوث سره ذکرنی دی نارې ذکر لري او ناقوش هم دی يهود هم ذکر دي او قرن هم ذکر دي او نصاران ذکر دي خلوف نشه غیر مراتب دي ناقوش تلید دادن خارود ها يهود د دیو د فار قرن دی ذالف مشغله ما باندې هو میرا بلال اياص الله زانا یو ترا دلت حضاراله شامرو کله شو دیروست عمر وي او ولاته بصون الجن ينادي للصلاه و فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عباد ابو بلال <سؤال> د مصلی مصلی څخه بهر دي قال عمر بلال هيش فلاغانای وته لگا ما کړه چې د الفاظ د شیا بنا قم فنادي و صلات نادي ب صلات کې پیغمبر امر کړی قم او چې د اذان تشوی ایتاب اقامتج ک تین قوم میرا مجهود دی جی من ذاته چې اتری موشريه څنګه راغره پک کم ذکر راغره دي څنګه راغره دي د دیوینا اقوال مختلفین ځینې خلک خدای وي چې په دې موشريه ته لاله المعراج او دې ربعین څېټر چوکداوی کیکتری مشوریت پا مکر کیو قریم صدری نرے پا مادینہ کی دے قبل <سؤال> الحجرت نرے بعد الحجرت نرے صحیح قول دے پا کارما سنہ کی دے توکسن او دارا توکسن او دارا توکسن خلاج رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بیت المغدس نتحویل بیت اللہ تبوکم بیت نادام اینا بیت مشروعیت زمانه دا تاریخ اشتلاب شراب یو قل و وحی یلی د قایاتو رااله ځنا ده ته می رسولات ای ځانو دیلی صلات نو دا وحی یلی صلات می او کول في مشروعيه اذان ذاك اجتهادي ائتحاع كده ذا قديه كده في الناس باذن في الناس بالحج نزلت الصلاه في الناس وَلِعَامَا حَدِيثِنِكِ الْحُرُوِيَتْ رَيْجِيَوْا رویت دخوب چرے گا عبداللہ نزید ابن عبدالربیهی انسواری موسنات دخال سلمر اصامہ کی رجی چه آزان پر عالم بالاکے جبرید اسلام دیرده قطع عمر بلال دیو ریده ظاهر هذا والله اعلم چې دا, دا, دا اولنا د موشوره کړید او موشوره کې خدای غنahooks او قرنه او نارځیک سره په دې ټفاق نه وي عمر راي پېښلا سی او که سم کولای کېږي هغه کوي کنه وَلَا تَبْحَسُنُ رُجُنًا ده عمر رئيلا اعتبار وقت شو یا بلال قنفنا دیل بل بل الصلاة ده غنی داد آزان نوا بلکه دانی دا پده الفاظ مخصوصا نوا بلکه دانی دا چوا نو پده الفاظ وچا الصلاة و جائمیت الصلاة دې خیال تاسو ته صلاة جامع دي رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل اذانه دیږي ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم باذان کېږي اشهاد ان رسول الله رضی نه په خپل اذانه یې دی او نه په خپل اشاعت خودری دی <دي دي>. ولی دا <متحدث> پیغمبر مقام دا اللہ سرو دا زینب نکا کے چه خبر تسرالی دا, دا زینب نکا اللہ بڑا معالم بالاکو اللہ جلشانو ہوں دا پیغمبر دا نم علی اسلام نم علم ورفعنا لك الذکر ورفعنا لك الذکر حضراتی طریقه صلی اللہ علیہ جل شان و صحابہ پدی پیکر مندای چې څه وکيږي دا که سم عبد الله بن زيد بن عبد الرحیم رحمه الله خوب دیره ره عمر هم دا خوب دیره ره ایو زره نیره دیره دبی دی دیره عبد الله زید وئی احمد الله جل جلال <سؤال> و ذلکامی على الاذان کثیرا اذ اتانی بهل بشیر من الله فعلما بهيدا ديا بشيرا في لياليا وافى بالنصر asa دريش بيراي قلنا ما جاء ذاني توتيرا دري يجب ه الله بن زيد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان ك رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال تہ پدغه وحی او میرا امر تو وکړې شو چې اغان کې تشکر او رحمت دي تارم او میرا کوه الله صلی الله علیه وسلم خو ظاہر ده ده چې او میرا دې وړې ځکه چې خوف عبد الله نه رسول الله صلي الله رسول الله صلي الله عليه وسلم د دې شوه چې امره امره کړې رسول الله صلي الله عليه وسلم اجازه نه دی اټون د مستین په مشورو باندې د صحابه په دې وا فکرې کړي وا عمر چې کله د الفاظ وویل ساده راځو رسول الله ما کوم دا شایته لګلې رسول الله السلام وته ما معنا کنه په خبرنه زدي ویل نه خره ولا ما حول فتحيه بیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا خلا ذانہ دے ویلے دو دنوں پا کرا تاک امت کے معجنیم او حقیب آذان بے ابو محصورہ او دلانو مفتوم مراوي پتر ديږي کړه به رچره دي چه رسول الله صلي الله عليه سفر کي کړو وي وصل جي اسادين مراحلم دي والسمام من فوق والبل من اسفلهم دا حجيږي کي اپهره ته ويسنه بات ته دا دامن مره با دمه حديث دا کثیر مې زیاد نه عمر عثمان ن هغه عمري ما حسن بلخي غيري معروف کښې دغه خویلا اې دی وا نشتري او میرا بلال کې ما تاسو نوټويلا او قوم فنادی کینو کاو عمره جدا او دا قوم بلال پتا مخکی انس نو زکه و مروي او مام توسن قطوینا شو خوب عبد الله ابن زید علی رسول الله صامی انا وکلا شیخ ازه کا انا اتوا کمروچه ده فاما بیداد سونکی اذان دا امر لان جرانی دا ایو مسارت اصولا کم اذان دا امر لان جرانی سو امر پاره ده ندر ده سو خوی ده سنتید پاره ده سو خوی ده وجود ده پاره ده ابن منذر واي فز کی فائدے د جماعات د قالو امامای مالک مې کم جماعت کې مونږ چی یمې د اړ پروا واجب ده او توا مې اډر ساتي کوي مونږ نه کیږي چا ځان ونشي دا وې کوي اځان چا مونږ کو مونږه حقي ابو علی وې د جمعې اذان فرض او پدینور کې متوبقه تا داوی ذاهر وی اذان اقامت وانه واجب دی داوې ذاهرین واجب هما محمد څه وای کوم محلی ولا چا ځان خوته نو و ځان یې ما تنه دغه شعار د توحید په څیر دی خو یې مور په دې باندې اځان دا سنت موعقته خو حادثې دی کوي قم عنادی په توګه درا چې ځانانه خامچه را کولای پدېږي کې بلای او سلام علا دې ته متوحې شي اي يو و يو سره کما د حاضراله هو باب لقامت واحد باللا قول لقامت صلات دی کی قد قامت صلات لفظ بستستاهم شون اختراپ راغی و کلمات و دازان دی خاملک موسی نے دی خبر تتاروز نو دے کردی چاریخی نو کڑدی دا حناف و دا حنابی لوکنی من دی کې د مات ځان په دې رسیدي او معروفي توصیې دي پندرس کې د مات ورکی د شواکي پرماندی کې د مات د اذان چري نولستی وکړه شهادت توحید حلور دروي او شاعت نو پیژل رساله چې رسول سیوای شي زکات دوا په شاعت توصید کیږي او دو چېرې په شاعت رسالت کی نو دا نه ښکلو نه ښکلو دا نل ښکلو او دليله حدیث ابو محضر محضور دې رسول الله صلی الله علیه زره ته حفظ به ها 100 تکا هر یی به واپس کړی دادا وې دې امام مالکسی پرزمان دی اول اسکرامات دی دکا پا ترجیح امام مالکسی کم قیل دی خوب پا ایفتراک که اللہ خبر اللہ خبر تلوز رانو ویدو داره ویدو داره امام عبی اسوب سب تاجیبان اسباد شگر دا حنا به موافق دی هغه امام وحیدسه قال اللهم الاکبر قال چې دوزه لوي د پیندل پر ځای باندې دې دسکې ماته دا تفصيل څه څه کی شو په کډه دماغ په دا تفصيل شو ولې احناد جواب ور کوي چې تاسو دان ملسکري می چې جوړوي خودا کارجې نه جوړوي رسول الله السلام معزنین چو فقط ابو محذورا دې پر رسول الله څنګه ترجیح دي او ته تاخذ می ساته کا تواس کا تکې دې ته نو تاسو د کا دا یې خبر نه دی بلکې غلطه اندې له چاواز کا ته کې فقط کار نه کېږي اواز چت کا هو اجازه وا چې رضی الله تعالی عنہ ورکو د ویلاله دانو لیدره نوځوانو ځانبه عالی ساتره او واجبو رسول الله صلی الله علیه وسلم همدہ په حق لای چې د ماذن شي پسره او تلاثه ښه انعام مرکړې حوا ځان ته په خپل خوندره دی خوش شهادتین تر هغه چې محسوس کو زکات مشران خو خراب کړې نو وسنګ دی وی چې شاد الله ان الله الله رسول الله نو دار چې چه تاخفز بی هر صوتوکا فرد ایمانی آواز تفقه تکیو چه تکیو که چه تکیو که یعباداشیو چه ده تثبت ته تلقین کرده یعباداشیو چه ده بیان جواز دفاره و واقعات و حالین ده عموم لها دیکی عموم نشتا نور معزنین رسول الله صلیم و اسلام چو هم پاگا تری خیوانی مصالا وقت دیل پارا خلطاکی که دو هرچی قامت دی نو زمان پرنج بانی خیوانی خیوانی قامت بودش کلی می دی ها دی مفتیار نتا قوز خیوانی قانون جی کردن چ قانون دا دی چې په قیام اذان دی او اسي چې په ناسرو کوښو شو دی قانون دي نور فتوی دي مفتي او د احمد بن حنبله او مهم شبي سي بيني من دي يو لاس کې لري مارتي يو لاس کې لري الله اکبر الله اکبر دا د ډول وای نو يو ډول وای خوقت قامت صلاح چه دام دو در دلیل دیوکی دفاق باندی دا حدیث ته چوانیو تر اقاما وانیو تر اقاما ایمان مالکوئی چه دین ایشتیلال پیشکوئی نه اللہ اقامتا هم گو رئی نہ نہ لغمطو جی ہاں انی مې مالک باندې دی دی خبره الا الامار الامار لفظ قد قامت کی هی تا نشته نشاتی احمد یوس کې قد قامت الصلاه قد قامت الاولی روز باب الاقامه واحد بین لا قول قد قامت الصلاه دیم در حدیث ذکر کو فذکرت یع یو فقال الا لقامه لیکن اقامة قد قامت صلاة تره پده که اتار نده بلکه پده که هم بسنویت ته او امامالک سبت دی سیسان از اقای اقای اللہ استعناد اعپا جنب نظر صاحب اتار نو قد قامت صلاة هم اتار وئی نو لس کرمات سو کرمات جوری هاں لس دېګه د کوم حدیث دی دا کومې څه ده احنافې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسلمان دین مواذینونو صاحب اذان ابو عبد الله ابن زيد انصاری دی امام اذان بل معاذن رسول الله صلی الله علیه و سلم ابن مكتوم دی فازان چې خدایونه پنځل شي د ما صاحب او کریمه دا ځانچري دا بو محضر راويته ترمذی او ابداه ذکر کړل دی احمد ذکر کړل دی چې رسول الله صلی الله علیه و سلم دتا یا کامچ خو درنه سبا شهر کې د ما ته پدری تاسیره په سبا شهر وولیس کی دماتی. امیل ایبی شیبہ کیم داگشان ترہویت تی تو حاوی کیم شتا دے تو آیلی نے داگشان تی نکل دے اور دا کم چی دلتا ایتال دکل اول خدا مجروح دیت و تغدید سی حد سدائی ایتار عبارت دیت دا حدر ناوت امام تدمیزی پدی بابا ذکر دیت دیجا بیر رویت تی یا بلال اذا اذانتا فتحصل اذانکا فیدا اقامتا فاح دیت و اللہ اعلم زیرت نشوه دیت بابا ان <coughs> شاء